Përshëndetje të mshira Allahu xhallahu ala, çofshim çofshims mbi Zotrin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë të tij, besnik, bi familjen e tij të ndarshme, dhe me gjithatë ata të thënë që rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë në amelin Allahu xhallahu ala, në jeratën që sonë e fillom, për me fol për ambicion e besimtarit, ngritjen e ambicjes dhe vullnetit të besimtarit, nga sa njeriu të shekoll përmend Ibn Qayyim el-Jauziyë i ka dy fuqi fuqia ilmë, fuqia e dijes, tësin Allahu xhallahu ala ja ka dhënë kët element dhe ai ka mundësi më ofronizuar me shumë informata dhe kjo është prej argumenteve të Allahu xhallahu ala dhe dyta fuqi është fuqia e punës, që Allahu xhallahu ala mundson me punë dhe me nxjerr praktik atë të cilën e ka mësuar. Dhe Ibn Qayyim i ka thënë was-sa'adatu at-tamma të të wakkafu fës të këmali kuvëtejhi, el ilmijeti u el amelija. Dërsa realizimi i qëllimit absolut lumëturijes njeriut, nuk bohët pa i bashkuet të dhijat. Ata të dhijes dhe ata të punës. Cëla do, do qofë e cila mungon të njeriut, ajo lumëturija është e hunë burtë kaj. Dhe është argumentu e me fjallën Allahu Gjellewala, Ihdi në siratë al-mustëqim Siratë al-ledhina enëram të alejhim Gajrin mëgdubi alejhim O në dalin O zët, në u zënë rrugën atyre të cilëve Ke begatun bëja ta Dhe ju ke dham begatit të mdoja Dhe jo në rrugën atyre të cilët E ke zbrit hidrimin bëta Dhe asën bëta devijuart Ka thani bën kaimi Ata të cilët e kanë meritu hidrimin Janë mutë njëjtit Në gjëhenem sikur atë të cilët janë deviju Po pse i kanë da i ka ndoë vetëm për një shkak për një urëci se këta kanë deviju e me dituri dhe këta kanë deviju e me padituri me një rëndës pra jehudët kanë dhije dhe kanë inteligencë dhe kështu me radhë prej pjesës partë të fuqisë e njeriut mirë po nuk e ngojnë Allahun Gjellewala andaj Allahun Gjellewala ka transmitu e fjanën e të tërë në Kur'an ku ka thonë se miëna dhe asojna e kundër të e besintarëve Ata Allahu Xhelalu ale kafan për për ata ata kanë thënë dëgjuam dhe u rebeluam. Po pra, dëgjuam, kuptuam shumë mirë çka është për qëllim, ama u rebeluam. Ndërsa fjalave simtan e cila ka thënë sami'na wa ata'na. E kanë plotosur ditën, dëgjuam dhe respektuam, u nënshtruam ndaj Allahut te bareke وتعالى. Ndërsa ata krishterët ka thënë në kondërta, aba kanë pas ambicie më punue. Kam pas vënë të lart me punu për të kurrit Allahu xhellahu ala, saçi janë mbyllna për vendfali edhe këto me radh prej sinagogave të ndrëshme, dhe kishave të ndrëshme, mirë po ju ka munguar dija. Ju ka munguar dija ndaj Allahu xhellahu ale kaqojt ballin të humbur, të humbur. Mir po Allahi kashtimin i kategoris. Andaj besimtarit duhet të më folëcoje at fuqin e dijes, sa Allahu nuk adurohet me xehal, me ignorancë dhe çetra me punua së shmjafton veç me dit edhe dhe iblisi ka dit edhe ka qeni imen qëmë shumë më një herë ka rebelu Allahu Gjelladu ka tonë e në kajru më minhu unë jam majmirë se aj duke u bazunë ata që unë ka ba adhurime dhe risako dhe të adhuraj ti dhe ti ma qetë një kryes ma banë ma të lartë që une kurse si pra ka pos dhije edhe nuk ka mundë qimi mashtru rëpë të Allahut me kach miliona dhe miliardë të njerës posë se ka dhije dhe dinë mi mashtru e ka dinakri Njeri ju duhet me pas qilësitë të tina ambicjëm. Allahu Gjellewala e përmendëm se për nga merin sallallahu dhe sellem e ka largu e prej shtratit të ngroht dhe e ka hedhë në detin e problemeve kër e ka zbrit fjalën e tina ja e juhe lë muzemmil kumill lejle illa kalile o ti mbështjelur kër ka hik dhe është frikësue prej Gjibrilit, prej pami së trishtushme të madhe të tina dhe ka shkute Khadija radhi Allahu anha të bashortja e ti dhe është mbulue. Ako në të udridhë, Allahu Gjellu Albi Gjadon, kumë, minja, ngritu, s'ka më për tije, pushim. Kjo ka qenë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Së unë dhe dhe të dhëtë përmenim e diqka, që ka përmenim Allahu të barek e vëtala, se si au ka ngritë Allahu ambitjëm për nga merë. Pejgamberi anklesa më e lartë Allahu xhallahu ala. Pejgamberi Allahu te bareke ve te ala i ka cilçuar me zemrat më të mira. Alam nashrah laka sadrak. Anoq ta kemi çati gjoksën dhe ta kemi pastruar. Personeliti më i lartë sa i përket zemrës. Ska pas haset as sagrinca sallallahu alaihi wasallam. Shpirti më i lartë. I cili kur i ka ardhmë momenti, a do të më shkoj te Allah apo do më nei te kjo dhunjo? Ka thon bel il il rafiq al a'la tek Allahu Janallahu ala me lartë dhe fizika më më më e lartë trokaçeni i bukur vet fizika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka than Allahu te bara ka wara duke filluar prej ademit se kur i ka ra ambicia dhe vullneti ka devijuar ka devijuar nga rruga Allahu Janallahu ka than Allahu Janallahu welaqad ahidna ila adama min qablu fansia ne ja kemi mor besën ademit Kërë e kemi fut në gjennet, pra. Kërë e kemi fut në gjennet, ja kemi mur besën se mësë me hongër në penjëm. Mësë me hongër në penjëm dhe mësë me afruë. Fenësie, e ajë haroj. Haroj se e ka mashtruë që e tani. Pasaj ka thamë Allahu Gjelluara, ua lem ne gjith lehu azme. Dhe Le të kaj nuk gjithëm azme. Qëka është azme, dhe të përmenim i prej komentatorve që kanë thamë. Ka thamë, ka të edhe, lem ne gjith lehu azme si s'kabo sabër për e pejmë së ndalume. Edhe kjo, kjo, ajo, dopsia njeriut që e ka, Allahu gjelluar e, e ka bo njeriut që si forme, që që në bulumen, haramin, ka me rak të shioje. Ka me rak të shioje. Sa që kanë thamë për disa për i djetarve, njeriut, subhan Allah, mune të mu furnizua për e bashordve të bukura, të halalit, mirë po shetani shkojnë jasë bukuran rëgachen, e cila është hamë. Nëse shetani me me pamjet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dalë femra e zbukuruar dhe e parfumosur për mi devijuroftë Allahu xhelleu ve aleh dhe më bëftë fitnë për ata ka thënë shejtani e zbukuron ata shejtani por çka kuptuat sallallahu alaihi wasallam do të na thonë sa janë shumë e shëmtueme nëse vini të çiflni ajo janë shumë e shëmtueme mirë po shejtani e zbukuron andaj edhe a dëmit ju gazbukuroje prej kët xhenetit para mendoje prej kët xhenetit Sëtë qëllë dhe toka, hapsir, knacit pa fund të ka pos, ku të doje me shkujë, pa ku fizume ka pos, zhësën për i knacive, mirë po shëtoni, të që jo pejma e ndalu me e ka shkujë. Ame kjo njeri ju. Kjo njeri ju. Mirë po që ka dalu Ademi, sa jo shpendu të ka Allahu gjelle, gjelle wala, ka thoni ibn Abasi, lem në gjitlehu hivdhan, si kemi gjetë ati hivz, kujdes, sësh kujdes për urdhën tonë. Allahu e ka ndalu aja ka shken dhe që ka qenë pasoja qkelë mës që ka qenë pasoja mës pasës ambicjet e besimtari për miru të kufitë Allahu gjellëvala ih eh bita zhbit një tok zhbit një tok e djetarë qdo mëkat e ka oka një zbritje qdo mëkat e ka oka një zbritje që fa zbritje kur të bajsh një mëkat të jemi një horizont lart lidhe më Allahu gjellëvala është ndjenja veçantë çka e kiti me Allahu Onëtarë e Utajalla, nëse ti bën mëkat bie poshtë. Bie poshtë dhe të shkut apo është të shkutë poshtë. Dhe shejtani me mëkate sinon me çu deri në kufër. Deri në dhe në kufër dhe kur të mrish në kufër t'le. Ti çka than Allahu Xhallahu Wala, se distanco kur ti thoja kur të arrije besimtarin apo njeriu me me shtinë në kufër. Ata rithat bashkë dush. Se tashmo nuk të bën dobi punon nuk të ban dobi punën, dërsa luftën e komin njeri, ndërsa është besimtar. Ka dhon i bligeriri, Allah e më shiroft, kademi s'ka posë saver për haramit të cilën, Allahu Gjellu Ala je ka dhonë. Dhe kështu ka pasue dënimi Allahu Tebarekevë Teala, sepse teka Allahu Gjellu Ala nuk ka lojka. Allahu nuk ban lojka me njerëzit, as me pengamert. Junusin A.S. A.S. Eti li thash ka çën kriesa më e dashur te Allahu xhellahu ala, preket njerës sa shpejnga mar, kur u shlargu prej davetit dhe ka thon ki popull smarvash. A ka haru sa Allah e ka thue te ni popull që ka smarvash? Po ajo nuk e kapit a marvash popull jasmarvash. Ti rri aty për çelë mesazhin. Ti rri aty për çelë mesazhin tem, sepse është për çellim ngritje argumentit. Wa aleyna alhisab, nai moro llogari njerëzit. Mir bash hidru do të shnervozu do i kalon. Allah s'ka bosë në velocitet ja, as me ata e ka hedhë në në barkun e balenës dhe ka qëndru një kohë të gjatë dhe Allah u gjithë le valë ka thënë le ulaen të darakahu rahmetun me rabbi në, si kur mësta kishte kap mëshira Allahut le lebi the filara i kishte met në ersirat e balenës dhe eri ditën e gjikimit ama Allah e ka nëzirë me më mëshirën e tina, o mëshejka ka lëzue e pse neve ne ka përmenjën kënë gjarje që i kur caktoj Allah i me njërën të që athik i me nejtë ku të taktoj Allah u të, të, të marë e ke vëtare me një kufi, nuk band me shkel të atë kufi, sepse ka pasoja, si kur që ka post, pasoja Ademi a.s. Salam. Ka dhe në djetartë, prej njëjarje së Ademit, kuptojna se njeri ju, njeri ju nëse donë mund grit, lartë, të ka dhe u gjelloha, le duhet më shiru prej zingjirave të epshit. Allah e ka ndërrua Ademin qatë shumë, sa që kitë me lachët i ka shtimi bosejzde. Kërejt me lachët, Dhe thurat ka than Allahu جل و علا për me laçët, la ya'sunu ja Allaha ma amaruhum. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun urdhat që i jep Allahu. U e fvallun ma i omerun. Mirëherë praktikojnë atë që e morin pe Allahu si urdhër. Me gjithë këta, kur e ka shkel ademi kufirin, ka rënë tok. Ka rënë tok mirëherë. Edhe çdo tësh me bëj ilustrimin e mëkateve. Çdo tësh me ndjej mëkatin kur ta shkelsh ni urdhat Allahut, ti ndoshta se ndjen, por ti ki rra poshtë. Ti bie poshtë. Amo ti nuk e ndinë, cila është ramja po shte ti nuk e kia të ngrosinë me Allahu në gjellëvala, lidinë me Allahu, dërsa njeri ju zvlenë nëse nuk ka lidinë me Allahu. Njeri ju nuk vlenë nëse nuk ka lidinë me Allahu. Se, Allahu gjdo element, gjdo pjesë të trupit ton, ne ka kryu me, me qëllim caktumë. Nuk ka kryu dhishka kotë Allahu në gjellëvala. Andaj edhe prej sendeve më të vogla i ka përmendë Allahu në gjellëvala, se asë një gjethë nuk bje prej drur Vetëm se nga e dhina pëse kara. Gjethi janë në dishka shumë, shumë, për nema shumë e kotas, nuk ja kushtoj nga vëmendjen. Sa gjethi e binë tokë. Allah dhët nga e dhina pëse kara. E ku më durë të tona, e komë të tona, sytë të tonë, veshtë të tonë, kokën të tonë, shpirtin të tonë, mendjen të tonë. E sytë, më të zratë shikojna, krejtë këtë të mirë, Allah, a, a më ndoni se në e ka bëbë, paroj të saktumë, kurse si. Ket këto hinna ajeten Allahu xhellahu ala, "Wama khalaqtul insa wal jinna wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tusmue wemadhruhe." Çdo pjesë duhet më i nënshtruar adhurimit Allahu xhellahu ala. E çka nëse nuk i nënshtrohet, e para prej pasojave nëse ti, ni xhimtir nuk janë nënshtruar ku ka dash Allahu, e para prej pasojave është se ti atë pjesë dha xhimtir e let kod dhe jo në detyrën e vet ku e ka caktuar Allahu xhellahu ala. Kjo e para, dhe e dita, ka mu përzi dikund ku se ka venin. A, gjdo sen ku përzi e qka se ka venin, ajo bëjnë të lashe. Ajo bëjnë të lashe. A ndonë allohu të varë, kjo të avat, gjdo gjimëtir tonën, ja ka caktu venin. E ma e malja për kësara, cëra është zemrë. Zemrë, nëse nuk ka ambicje më konë me allohu në gjellëvarë, ajo zemrë nuk vlenë. Dhe ajo zemrë e hu për rolin e vetë. Dhe kulta hu për rolin e vetë, përzihet dëm pun ku sa ka vënë dhe ndotet dhe për lihet me diçka që Allahu xhallahu ala nuk e don. Ka përmend Allahu xhallahu ala në sura Sad ambicet e pejgamberëve duke filluar prej Ibrahimit. Ibrahimi ka pasur ambicën shumë lart. Ibrahimi alayhis salam andaj e ka merituar me çein Khalilullah, pastaj pejgamberi sallallahu alayhi salam ja ka të kaloi Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimi Qalsein mik e Allahu te barake ve taala dhe micin me çka e ka fituar se Allahu jallal u ka thon sepse e kena gjet tek aj në nshtrimin e plot. Id qal lahu rubbe aslim qal aslamt. Ku i eslim, tha Zoti vetë në shtrojë u tha në ushtrova. As një sekond s'ka pas mes në shtrojë edhe në ushtrova. Edhe na do të mëkëshish do të gjim dyrën të tona, dhe mendjet të tona, dhe zemrat të tona, ku janë me fjalën e Allahut në shtroju. Edhe ai kemi thënë më njëherë unë në shtrova, apo ju kemi thënë se edhe vetëra unë në shtrova. Apo ju kemi thënë se edhe të tjera, ka than Allahu xhellahu wala wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub. Ka than Allahu jallahu wala, përmendi Ibrahimin, robtëton Ibrahimin, Ishaqin, Yaqubin, ul al-aydi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisa dhikra ddar. Për mend e Ibrahimin, Ishaqin dhe Yakubin, sepse na i kemi veçuata me disa cilsi. E para ulul eydi wal absar. Kan po le miseu dietar se çkash ulul eydi. Ulul është të zotot. Kur dikush e ka diçka në dorë, sikur që ka Allahu xhallala për një njerëz, ja ulul albab. O ju të zotot e mendjes. Uli është i diçka çka njeriu e zotron. E i di është dur është dur Mirë për komentatorë kanë thanë Nuk e ka përqëllim gjimë tirë Qa ka përqëllim? Ka thanë ibnjabdasi Ullil kuë ti u e i bada Të zëtët e fuqijës dhe i badetit Kanë bo ba i badet Allahun të bareke Vë të ala E qka është epsar? Epsar janë sytë Epsar janë sytë Mirë për ibnjabdasi ka thanë El fiqh hufiddin Kuptim të fes Pra ullil ejdi U epsar Qa ka ka? i fuqishëm ambicioz energjik në ibadet dhe me dje epsar. Thikë hunfit din ka pas dje në fejtë. Amejë për në kaimi i kanë zetë që ato dhe kuptimet për që të rajekteve. Se njeri u i ka të i fuqi ilmije të djes dhe të punës. Nëse nuk mishrohet në punë ajo zvlenë. Nëse nuk mishrohet në punë ajo zvlenë. E alloj pse ka përmenë vëdhkurë, përmendi. Allah kërthojë për mandi e ka për qëllonë nëmi pasuwata wa la qëdë këna lakum fi rasulillahi uswëtën hasënatën li men këna jargjullaha wa ljevmë l-akër ju këni pasë të dërguarin Allahu Jallewala uswa shën bëltir, model për me pasuwa li men këna për dikani tëli dëshiron më taku ma Allahu Jallewala dhe dëshiron ditën e gjikimit ka thënë men suri ulil eidi elkuwa fuqi تماما قتان قتاده اتو قوه في العباده قتان قتاديه قتاديه اشكركم داتور وتنيور لتريبي الله جل وعلا قتاده قتان اول الايدي الله يكافئنيزو مي انرجي وامبيسيه نيبادات نيباداتن الله جل جل وعلا وبصرا في الدين و كانشل سيشل كانشن سيشل نا ثين الله جل جل وعلا قتان ابن كثير الله ما شرفنا كومنت ان ايت يعني بذلك e ka për që dhëmë Allahu gjëllëwala me këtë ajet el amelus salih u el ilmun nafië dësenda el amelus salih vej pranëmir u el ilmun nafië dhe diturin e dobishme dhe diturin e dobishme pra pe nga mërtë me qka janë cilësua me nërgjitë të malë për me adhuru Allahun të barëke wa ta'ala dhe dhët dhët dhët të pastër nga ona Allahun të barëke wa ta'ala pas të ka thënë inna akhlasnahum Bi khalis atin dhikrat dar Na i kena cilsu e mëni cilsi Me të përmendjes Se akiretet Kësto është ajete Me të përmendjes Se akiretet Qëfar kuptim i ka? Ka thonë katadja Bi hadhihi akhlasahum Allah Me këtë cilsi I ka bequë Allahu gjellewala Cila Kanu jedaune Ile l'akhirati Va il Allah Kanë qenë vëqë dhimis Që kanë thirë Drejtë akiretet dhe Allahot Allahu thot Për nga mërë Ti kemi bequë me këtë cilsi vazhdimisht ja u kanë përmej njëzve akiretin dhe Allahum kjo në atë cilësia për nga mërëve po Allahu kur ka thanë u edhë kur edhe për neve edhe për neve edhe ju duni me qenë me këtë cilësit e për nga mërëve cela ju vazhdimisht me au përmej njëzve kanë Allahum dhe akiretin ka thanë Mujahidi Bi le ka thanë Mujahidi ata e kanë pas në gjuët e të tërë vetëm akiretin së kanë pas brengë tjetër Brengë atyre, atyre ka të qenë vetëm akireti Ka thonë ibnë Gjeridi, Allah e më shirof Hije dhikru të darë lë akhirati Fa amelu leha fi dënja E kam përmenë vajtë dhe me ishtë akiretin Dhe sa dënja kam përnu për akiretin Lijenne dhalike min ta'at i la Sepse kjo është prej bindjes dhe Allahu gjellewala Wa le amelu lid darë lë akhirat dhe puna për akiretin Ka thonë Saïd ibnë Gjubejr Said Ibnu Jubair, tabi'in e njohur dhe ulema i njohur, jaani bid-dar al-janna. E ka për qëllim për dar në këtë jetë xhennetin. Pra, ç'i kuptohet? Ja kanë përmendë njerëzë vazhdimisht xhennetin. C'i kanë laudë në përmendjen e xhennetit. C'i kanë laudë në përmendjen e xhennetit. Pastaj i ka thënë: "Dhe u kanë zbukuruar rrobatve xhennetin dhe, dhe ahiretin." pra cilësia për nga mërëve ka qenë se kam pas ambitjët e lartë me ju përmin njëzër vështë dimishë Allah unë gjelluara dhe kështu du të më kamë besimtari. Akidja është e ma dhe. Akidja është e rëndë. Qishka thënë Allah unë gjelluane surrë muzemmil ku ajetet e parja ka cilësua për nga meri sallallallahu sallam këtë Kur'an Inna se nulki alejke kovlen thëkile. Nëjna të të zbit një fjalë, të letë, jo, thëkile, të Më njëherë, drejtë për drejtë i ka të regu realitetin në kësa i kësaj fjole. Edhe për nga mesam i ka thënë Khadijgës, Madha ahdun naumi ja Khadijgë, shkoj koha e gjumit vë i Khadijgë. Pse? Kaullë Eran. Mi a përmen njëzve vazhdimisht Allahune dhe Akiretin. Kjo nuk ka puna letë. Du të me pasë njëri ambicje dhe vullat të madhë. Ka thënë Malik ibnudinar, Allah e më sheroft, Neze Allahu min kulubihim hubbet dunja, dhe dhikra leha Allahu ja kahek pejgamberve pe zemrave te të tyre të permendjen e dunjojes dhe dashurine ndaj saj s'ka nimet mai mall se Allahu me ta shronjos dunjojen pe zemros tone dhe dashurin ndaj saj dhe me ta vendos vend ta saj permendjen e ahiretit dhe dashurin ndaj dhe ahiretit njeriu nse jeton me peshorat e dunjojes bjen si çka than Allahu xhellahu ala sura tin asfal asfilin ne pozicion mte ult illa alladhina amanu wa amilus salihat vetëm odozat kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira në Kur'an vetëm këto disën e ngritin besimtarin me punova vepra të mira me para thanjen e parë me bazën e parë ilmin me diturinë të cilën Allahu xhallahu ala e ka zbrit pastaj ka përmend Allahu xhallahu ala ambicie tjetër ku i ka urdhëruar besimtar të mëmor çështet e fesë me seriozitet Nëse njeriu nuk i merr çështet e fes me seriozitet, Allahu xhellahu ala do vjen zemra. Qiç kemë përmend, nëse na apremton koha, ajetën e fundit ku a tha Allahu xhellahu ala inna alladhina jahadhu fina lenehdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinin, ata që luftojnë për ne, na ju zojna. Në koment ka hart, ata të cilët janë serioz me neve. Në ata të cilët janë serioz me neve, na ju zojna, qi kuptohet e kundërta se kush nuk është serioz me Allahun. E qka është më konë serios me Allahun? Mësë me të qenë serios me kufitë Allahut. Me kufitë Allahut të barëk e wa ta'ala. Se nësë jashkel kufitë, atëra nuk vlem për me indja Allahus gjelle, gjelle u ala. Ka thënë Allahus gjelle u ala, wa këtëbna lehu fil aluahi, min kulli shej i më u edha, dhe musës, ja kemi shkrujt në plakat e të vratit, min kulli shej i më u edha, për zdoësën këshilë, për zdoësën këshil Dhe ata mësimt shkronja më nitë të qartë, li kulli şeyin fa khudha biqowa. Mara mesolozitat. Mara me fuqi, u mor qomuk ja xodoha bi ahsenha. Edh popullin ton urdhëroi të ta morin me serozitet. Mara te vat te vrotin me serozitet dhe populli jot le ta morë te vrotin me serozitet. A e kanë marrën benu Israel te vrotin me serozitet? Shumica te loja. Ade Allahu Jellala la'anuhum. Pse, pse, pse, Allah i ka malkuata sepse se kanë morë libërën Allah u gjellewale me sërëzitet lën nëmine leke hatta nërë Allah e gjahraten i kanë thaë Musës a.s. së kena me të besu tije dheri së ta në gjarrëshë Allahum për para hapëta zëtë a shofënë si dushë që qëkoni talën ku ka thaënë Musës a.s. inë Allah e mërëkumen të dhbahë bakaraten Allah u përjërdhën në prejni një lopë atë të të khidhu në huzua i kan thonë apo banaj gara me neva. Ku bën pejgameri haj gara me njerzit. Pejgameri Allahu xhelal më bua haj gara me njerzit. Mirpo atë kanë vetë hakarrëxhi. Edhe njëri është kështu. Qysh është Zoti mëndon të qet ashtu. Siç është Zoti i mëndon njerëzit kët ashtu. Nëse Zoti është transformëndon se kët njerëzit kanë çopa të trothjisë. Jo nuk është ashtu. Ka dikush është kristal, strafton kur. Nëse Zoti është besthjes kujton sekretet e tyre mbësën, nuk ka ashtu. Po ti ke probleme me vetvetë ti ki problem me vëzhetën, të që nuk banë mi krasu njëzët me pëshorët e tua, nuk banë mi nëzjef zemët e njëzët me pëshorën e zemërës tëne. Nëndaj, Allahu Gjellewale i ka përmeni të sendet, për me në ngritë ambicjet. Ka thënë, se i të kudbi Allah e Meshiroft, el emru l'ilahil gjelil, li Musa a.s.a. njëkë këdhubi l'uahi bi kuvëtin u azë. Allahu Gjellewale ku i ka zbritë urdhën hinor, pri anës të e ka para prje urdhën e par, ala pa ezbrit marr në mesrëzitet. Ai njeri i cili nuk i marr dispozita e Allahut me mesrëzitet, ai nuk i mishron as nuk i zbaton ata. Nuk i zbaton ata. Ya Yahya, xudhil kitabe biqowa. Yahya sdoqon fmi. Allah ka po pejgamber dhe i ka thonë me libra me mesrëzitet. Edhe kur i kanë thonë Yahyes në rrug disa prej moshatarëve të tij, o Yahya, ka thonë ti je në moshën ton. Kur nuk të kena po të lujtë me neve? A edhe një qëka është përgjitj? Ka thonë, së jam kryu me lujtënë. Së jam kryu me lujtënë. Jahja! Ama Allahu Gjellu Alekan, wa atejnahu l'hikmët e sabi'ja. Ama na jakin avon, urësien duke të qeni vogënë. Ketë njëzë dhe ju ipe të urësia, këtë pjekën. Masë 14 vite e ipe të urësia e plotë. Që është të jepen nga merve. Ama Jahja ka qeni privilegjumë. Ed Wallem ne gjallëhu min kablu semije Allahu gjelloha ka dhe Kër kush se ka pas e imen e jahjes për para I pari aj Edhe e ka pas hikmetin Andaj kër e ka, kanë thyrë fëmit me lujt Ka dhe në sham kriju me lujt Ama sot subhanallah njerëzit 14 vjet Kër i dhush hajde me lujt, mendzis e prit Mendzis e prit edhe nuk, nuk i kujtojt me thamë për rigja Sham kriju me lujt unë Se i kriju për një sendë më të madhë Më të madhë se sa lojat Thot, në vazhdem hojg in al aqida tamr hael inda allah çështja e akidës te allahu esh um çështje e madhe për të thënë çështja ka zbit gjithë to libra gjithë to pejgamber gjithë to luftra nuk janë të ngritura pos mi çështje na akidës ani pse ato i zbukurojnë dhe fasada i mnojnë të tjera çështja është e ngritur me çështje na akidës hasmani ihtasamu fi rabbihim allahu dje ka thënë në donja ekzistojnë veç di hasmi hasmani vetëm dy i këtësa muë fi rabbihim për loohëm për Zotin e tëra vetëm dhe ka dheoni ibn Qajimi bi këti ajeti të këptot se ketë luftët në dunjo janë për qështën e Allahu në grupë thotë besoni Allahot, në grupë tjetër thotë jo këni minanguneve andaj Firauni i stërhabohëm, i ka tutë popullin e vetë fë ata'uhëm, e ata kanë respektu Firaunin innehëm kënu qëmën fësikin ama ata kanë vetë populli prishtë Vëtë e kanë pranua muë, thë ikësua dhe me pranua muë në të muë. Ka thënë hoxën vajxdinë, ëmëru hailun fi hisabi hadha dhe të ka Allahu gjëllë wala, që është i akidhe s'kalo garita madha, ëmëru lëhu hadhi i lëkëtura të inda Allah, va fi hisabi lëkëmë. Thëtë e kjo që është i kaqë madhështore, e kjo që është i kaqë të mërshme të Allahu gjëllë wala, a është që njeri ju të amore me hajgare? që ështëja cila përfundimin nëse bo taj gare ko gjenem, a javlen me morë hargare? Nuk javlen, po du të me morë me së rizetet dhe me fuqi. Pas taj ka përmend Allahu të barek e vëtala, që ështëjn e musës dhe ambicjën e musës. Ku ka tënë Allahu gjellewala, vë vaadna musës thëllathine lejleten fë atmemna, vë atmemna leha bi ashrin, e musës ja kena premtuve tërdhët ditë ikajcrua 30 dit pastaj kemi plocu edhe edhe 10 fa temmi qatu rbe 40 lela dhe shka plocue 40 dit takimin me allahun xhalle xhalle wala وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي a di ka than musa harunit r dhe trashego mue derisa shkoj me allahun xhalle wala me fol edhe kthena prap ka than ibn kathiri qalu mufassiron kan than mufassirat fa sama musa alayhi salam فلما تم الميقات استاق بلح الشجر فامر الله بان يكمل بعشر اربعين فموسى عليه السلام اكاجرو تردت ببرامبيتس تماضش يا كا كركو الله جل وعلا ذا 10 ذا كا كركو ما نيت مع الله ون ما شوم ثوت ابن كثير شوقا للقاء الله اكوني فلقط مع نيت مع الله جل وعلا ادي قشاش الله تبارك وتعالى كليو سيبوتا كليو سيبوتا Fe el ta'lem u la husamia Allahu Gjellewala sura më rrjem ka than A e di di kush që e ko emrin Allahut? A e di di di kanë në qilë dhe në tokë që e ko emrin Allahut? Kër kush? Vettëm Allah e ko emrin Allah Khali kus semavati vel ardh Kryusi qeve dhe tokës A ci duhet me trajtu Allahu Gjellewala? A duhet me trajtu Allahu Gjellewala Me shërbime të zëtë jabojnë atë vogla Me një namaz dhe minutsh Dhe me disa gjerime Disa orqë A janë të shërvime që ka i meritanë Allahu Gjellewala? Andaj, i badetet nuk e kam përshëllim formën e soj. Nuk e kam, nuk përfundojnë të kë forma e soj dhe fotografije e soj. Po shkojnë në shka përte i fotografijës, pastrimin prej, prej gjunaheve, pastrimin e zemrës, lidhen me Allahu Gjellewala. Njeri e këpë ligim me përfundue që Allahu Gjellewala më ka një kinatës me ta. Dhe kjo së arjet me fotografijin e jashme të i badetetetve. Kë nuk arrit me fotografin e jashme të i vadeteve. Se nëse e përcjell një mirë, rënditjë në ajeteve, ku Allah u gjellu ala, i ka bo obligim, adhurimet në fund të ajeteve vjen në shumis në rastëve, leallekum të të kun, ndoshta ju kini mu pastrua dhe kini mu bote të dhe vëtëshem. Pra, përcjellim, a është fotografia? Jo, dhe vëtëshmëria, pastrimi, këtë, efleha men zekkeha, ka shpëtu të allahu, ajë që e ka pastru shpirtin, e ka kristalizua, vë ka të khabe, më ndësaha, dhe ka të dështu e, ajë cili, e ka njëlos shpirtin e tina, e ka njëlos shpirtin e tina, dhe, natyra njeri ju të kena përmenjë se e ka natyra në adhruse, nda i bën Kajimi ka thëmë në në njën e ti, harabu minë rrëqën, ledhi khuleku lëhu, ve bulu bi rrëqën, robrije të të zinë Allah i ka kriju për atë robri e janë sprogue me robrien e nefsit dhe shejtanit. Pra njeri e kënë atyrën adhuruse. Nëse se adhurun Allahun kime adhuruni këngtare. Nëse se adhurun Allahun kime adhuruni futbolist. Nëse se adhurun Allahun gjellewala kime adhuru, kime adhuru vetën tane. Nëse se adhurun Allahun gjellewala kime adhuru parën. Nëse se adhurun Allahun gjellewala kime adhuru e gën tane. Mu konti dikushi e mu të shqit fjala tije. E kush jam mune e kësht Kime vet përqive të vetër me një shkall Dhe ka me të vendosi i vlisi Atë që e ko vetë E në kajru minhu, mierës, më minhu Unë jam e i mirë saj Ska ma këtë se kjo E kjo pëse vjen Kur të zbrazët zemra prej adhurimit Allahut Atër mirët me njerëzi Sa aj njeri i shka adhuron Allahu në Gjellewala I haron njerëzi I haron njerëzi Ka dhe në Allahu Gjellewala Në ridhën e tina surës sabë Isë bërë alama ja kulon Ban sabër në jasaj të cilin pë çai ka përmendin Allahu xhallahu ala ngritjet e ambicës. Dhe dietar ti kanë përmendë në kapitullin e ngritjes së ambicës dhe vullnetit të besimtarit. Isbir ala ma jaqulun. Para tash ka po ta thojnë. Pse i ka thon ban savar para tash ka po ta thojnë. Personalitetet më të lartë çka si kanë thonë? Innahu sahid, aya është maestar. Innahu majnun, aya është mendur. Innahu dal, aya është devium. Aya është i devium i kanë thonë personalitetet më të lartë sallallahu alejhi wasallam. Zemrës më të pastër Allah i ka thonë ismër, banë savër Allah i besindarit dhe më konë kështu Banë savër, pra ata shka thonë Vëdhkur abdëna dhe përkujtoja robin ton Allah që shtu e ka ngushtlu e për nga meni sallallahu sallam Përkujtoja dhe të, të zetë kanë kalu Dawude, për ateje Vëdhkur abdëna davude Përmende robin ton davudin Dhe l-eidi Innehu e wab Edha i ka qeni fuqishtëm Uli l-eidi, dhe l-eidi, këtu e njës dhe ka qenë shumë i penduar dhe Allahu Gjëlle, Gjëllewara, ka thanë Ibn Gjeriri, dhe në ejdi dhe në kuëti u e në bëtshi, ka qenë shumë i fëqishëm, se Allahu ja ka lecu edhe, edhe hekurin, ja ka lëngëzue, ka punu me hekurin, si kur mu konë plastolin, dhe ka, ka formu që ka doshtë, Dawudi a.s. Allahu Gjëllewara, me shkja ka qilëcu e, inëhu e wabë, a i ka penduar shumë, është penduar shumë dhejneve, të Allahu i ka këshirë senët Allah e shikson atë me zemrën. Andaj ka than Sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Allah nuk shikon fotografitat e juve. Shikon sa jeni i bukur, sa ai të ka krijuar. Andaj ka kriju ti edhe atë që ka kriju më të bukur. Andaj si shikon këto zijete? "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Do të shikon zemrat e juve dhe në në veprat e juve. Këto janë ato të Zotit, është objekt i shikimit tek Allahu xhalla, xhalla wala. Ka thanë Suddi dhe lkuët i fitat i la Ka qenë shumë i fort në, në zbatimin e urdalet Allahu të barëke Ka thonë për nga meri s.a. në hadith Kana Dawudu, Ka qenë Davudi A'be dhe l-besheri Njeri u qenë i kabohë mas shumë ti i badet Allahot Para më ndonë në Davudin a.s.a. Njeri u që i kabohë i badet mas shumë ti Allahot Kush është? Davudi Pastaj hadithi tjetër ka thënë Sallallahu Alejhi dhe Selam, "Ehabu s-siyam ila Allah siyamu Daud." Agjërimi më i dashur tek Allah është agjërimi i Daudit. Kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman. Nditë të ka agjëru, ndditë të ka prish. Nditë të ka agjëru, ndditë të ka prish. Kjo është agjërimi më i mirë tek Allahu Xhallahu Ala. Wa habbu s-salati ila Allah salatu Daud. Dhe namazi më i mirë tek Allah është namazi i Daudit. Namazi i Daudit, çish ka thënë, kana yanamu nisfa al-layl ka flet gjysën e natës, o e ku mu thullu thëhu, dhe ka banë amaz, një të tretën e saj. Një të tretën e saj, o e janë e musudu se hu, dhe ka flet një të gjashtën e natës. Ka qenë njeri ju ma i badet gjitë, dhe Allahu të bareke vëtë ala. Dhe për Allahu në pastaj, s'ka qenë e madhe me azbut hekurin. Allahu besimtarit, kur t'i e zbut zemrë ati me Allahun, Allahu në gjëllëvala, Allahu e zbut këtë senë tjera andaj besimtari duhet të me pos ambicion e lart dhe mos më jetuë me, me kanunat dhe me kushtetutat e kësaj dhunja dhe me rregullat e peqorëve të kësaj dhunja se kjo dhunja ka thon Sallallahu alajhi e dhunja mal'una wa mal'unatan ma fiha kjo dhunja është e mallkueme dhe mallkueme çakon ta illa ma kana min dhikrillah po sa jesh ka është prej përmendjes Allahu xhallahu ala wa nahwuho da jesh ka qali dhe me përmendjen Allahu te bareke wa taala a yavlain njeriu A është prej ambicës besimtarit A i takon një besimtarit I cilje e disa Allah e ka kryu këtë tok Dhe ka me shkatruhe Kullu men alejha fan Vë jep ka veçhu rabbi këdhull gjelali vë likram Qa kini i një tupar prej tokës Dhe qi edhe ka mu kanë fan E shkatru me Dhe vetëm Allah u ka me mbet A i takon aj që e ka besu këtë ajet Mu përlau dhe mu rok Dhe mu ngatruhe Me njërzit për këtë dunja të malkume Si javlen Nuk javlen po duhet të më kan, siç ka thon poeti, letjen kom tetua kom mbi tok, ndërsa sytet tu letjen në arshin Allahu xhellahu ala. Kështu duhet të më kan besimtari, simboleve besimtarit. Jeton mbi tok, amas sytet si tu letjen te arshi Allahu xhellahu gjelle, xhellahu ala. Kjo kanë i dhënë pejgamber. Ande ka thon Allahu xhellahu ala wa akhlasnahum bi khalisatin dhikra dhar. Ne e kanë veçuar me një cilësi të veçantë, xalisa. Kristale dhikra dhar e kanë përmend shumë ahiretin. Edhe komentë tyshka Ibn Abdosi dhe Said Ibn Jubayri ja u përmendën njerëzve xhenetin shumë. Andaj lutim Allahu xhalla wala që të na rritë të nevojë ambiciet dhe të na zhvillojë ambiciet dhe vulletin e lart, që të na bëjë Allahu xhalla wala për ato njerëzve të cilët pa kurr far kompenzimi ja u përmendën njerëzve xhenetin. Pa kurr kompenzimi ja u përmendën njerëzve xhenetin dhe nuk doinsh problem se njerëzve ja përmendin xhenetin dhe u kalojnë rrugën e drejtë. Nëse na kërkoj dash problem pranë njerëzve, sinjali na u tregon rrugën e drejtë, ata te kallahu xhellahu welahu kena vend në xharr. Sepse i pari i cili është ndej xharrën, Allahu e dhoi Allah është ai i cili e din dhe ka njohuri. Ai i cili e ka dit rrugën dhe ka kërkuar problem për ata. Dorsa te kallahu xhellahu welahu fitosh problemin vetëm nëse sui trinte arshi Allahu te bareke we taala. Dhe për fund ka përmendë një ani për dietarëve, për balancimin e veprave të besimtarëve dhe balancimin e ambicieve besimtarë ka thon shikoni kurë ka përmend Allahu xhallahu ala dunjon çka ka thon um shufu minakibha sura mulk kurë ka përmend dunjon ka thon ecni kadale në tok ecni kadale se në dunjon do të ecni kadale se ka shumë kurtha dhe dinakri edhe shejtani mudohet nëpër me kësaj dunjon neve më na mashtruk atë ka thon Allah ecni um shufu ka valla Allahu xhallahu ala kurë ka përmend përmendjen Allah ka thon was'au ila dhikrillah vlaponi Për përmendje në Allahu Ma shpejt Së ka nevoj beboj shumë në gali Për përmendje në Allahu Nuk ka nevoj mi, mi boli sa pun tjera E mësani në përmendje Jo, shpejto Dhe kure ka përmendje Allahu gjennetin ka thonë Vësari u ila mëgëfiratin Më robbikum Vë gjennetin ardhu A sëmavat u al ardhu U idet lill mutë tëkin Vraponi me shpejtësi Të fali Allahu dhe gjenneti Vraponi Dhe kure ka përmendje Me shku të kë Allahu ka thon, Kujt ka përmend çënjen e tij në absolut Subhana Huwa Teala ka thonë ferru ikni a do të shëna ka të balancimin dhe hierarkin e ecës do një ecni Allahu vrapon me përmend në një xhennet shpejtoni dhe tek Allahu ikni Në dhe jënjona për këtërë e ka argumente në veçan, dhësëmë allahu jelle vë ala, si të në boje për atërë dhe sëllat, izbatojnë urdhëtë allahu jelle vë ala, është iqnaqë allahu të barëke vë ta'ala prëneve, ma salli allahum ala nabiyina muhammedin, ala alihi wa sahbihi ajma'im.